Comezamos a segunda parte dos contidos na radio municipal do Porriño e hoxe retomamos o tema do fútbol no noso espazo de parroquias dos luns. Neste caso, queremos falar dun dos equipos que faltaban por pasar pola nosa emisora. Falamos da Sociedade Deportiva Mosende, equipo que xoga en terceira división rexional, e por iso temos o teléfono a un dos xogadores, el Luis Guisande. Bos días, Luis. Bos días. Bueno, contanos Luis como está sendo esta temporada pois comezamos bastante ben porque tiñamos un bo equipo para loitar polo ascenso e así, uh -huh. pero non tivemos sorte nin nos partidos nin as lesións porque ao longo da temporada foron lesionando moitos xogadores. Eh chegamos agora que contamos con moi poucos xogadores porque uh -huh. son moitos lesionáronse ou outros deixaron o equipo por motivos que desconocemos uh -huh. Eh Claro, faltan bos bueno, xogadores aí. Sí, pero os que estamos, estamos loitando e intentando, polo menos, dar guai imaxe polos campos. Uh -huh. Cantos xogadores compoñedes de xo so Sociedade Deportiva Mosende? Pois, o so inicio da temporada éramos 25, uh -huh. eh, xe non descartes e tal, e agora estamos 15. Xo, xo, sea, xo, xos tiños para ir tirando partido a partido, uh -huh. no? uh -huh. bueno, eh, non? Bueno, non xe preguntei en que posición xogas, Luís? Eh, xogo de interior dereito. Eh, sempre xogacho nesta posición? No, eh, xoguei dianteiro, xoguei media punta, xoguei lateral, <risa> e eh, medio centro. Un poquinho xoguei. todas sí. as posicións. Canto tempo levas xogando aí no mo xende, Luís? Eh, no mo xoguei este ano e xoguei fai dous anos un ano nos xoveniles. Uh -huh. Canto son os tes? Deza nove. Deza nove. E que tal o tema do fútbol? Atraete? Si, sí, a verdade que sempre me gustou moi toniso, parezo a meu pai. Uh -huh. E... Eh, Eh, nada, sempre foi unha cousa que me gustou eh, Teño un irmán pequeno que tamén Vive por para o fútbol Sí quen sabe tamén se vai ser o xogador no futuro Do Mosende Si, sí, a ver Bueno, porque hai que recordar, Luís, que o topai é o presidente eh, Do club, verdad? Si sí. uh -huh. Bueno, volvendo un pouco ao tema da temporada Que isamos un pouco apartado, cal é o próximo encontro? A quen vos enfrontades? O Chaín, que van por arriba da tabla eh, Vai ser un encontro difícil Na súa casa, perdéramos Cinco dous Eh, vai ser un contra Bastante complicado uh -huh. En que posición está desde Atagua? Eh, penúltimos Penúltimos, eles están por riba, canto máis? Pois eles van primeiros Primeiros vale. Pois eu o riba dos máis difíciles que vos podes topar Dende logo, non? Si, sí, pero na nosa casa Solo un equipo consigo ganarnos Por máis de un gol entón Esperamos facelo sufrir Claro uh -huh. Eh, bueno É un partido bastante complicado, de todos modos, cal consideras que o máximo rival, supoño que os es que está desloitando pola permanencia na, na tabua, non? No non, no, eh, estamos na última liga non descende ninguén, entón. Ah, vale, vale. Os que loitan son seis equipos que ascenden, eh, eh, bueno, ascender seis equipos, unho ascende e eh, os outros xogan de promoción de ascenso. Ah, uh -huh. Eh, ¿Considerades que para próxima temporada poder remontar un poquillo este bache de este ano? Hombre, hay idea de que sí, porque a principio de temporada teníamos la idea de ascender, eh, eso, por la mala suerte no pudimos conseguirlo, pero esperamos que, el bueno, sí. Mm. ¿Y cómo crees que poder es fácil o, tal vez cayendo no cantera de ir jugadores? Mm, no, eh, a gente que por lesiones tuvo que desearlo uh -huh. o que... Por outros motivos tuvo que chale, esperamos que poano bueno, comprometanse eh, A sorte nos acompanhe Porque tiñamos un equipo bastante bo eh, Claro, é o primeiro ano, moito é o primeiro ano que nos xuntamos Pero claro, despois deste ano, poano xa nos conheceremos máis A, a forma de xogar, cada un coñece a un compañero Entón, uh -huh. será máis fácil xogar en equipo eh, Esperamos que, que funcionen as cousas <risa> e os xogadores que compoñedes o moxende sodes da ida a parroquia ou sodes un pouco de todas as parroquias que hai polo Concello e outros como doita pasar en un destas casos? Eh, a a maioría son nos da parroquia pero tamén hai algún de Pontellas e así E eh, bueno, sendo fillo do presidente creo que sabes un poquinho da historia deste club, se nos podes contar un poquinho Calé Si, sí, eh, o club bueno, na data que se que o exata non é pero que xa eh, fai dez anos máis ou menos, tuveran un bo equipo, eh, pero mm, os motivos non sei, ao final acabouse desfacendo e eh, fai cousa de catro anos eh, colleu unho ou outro rapaz de fixo equipo de juveniles e de mayores eh, a partir de aí xa houve estes anos foi eh, alternou outro presidente máis, uh -huh. este ano xa colleu o meu pai de momento manténse o equipo e se o equipo por circunstancias que fosen volvese a carecer de presidente crees que te verías no ese papel de presidente no, no, de a pesar momento, da no. súa non no, de momento no <ríe> bueno, eh, Luís, eh, non sei se si coñeces tamén un pouco o tema do financiamento, se tenes algún sponsor, algún patrocinador eh, si, sí, sei que bueno, eh, alguns bares de Mosende deron o que puderon uh -huh. a eh, como axuda, como o Lardo ou a Cafetería Vardepete uh -huh. e logo o Concello tamén de unha axuda económica. Pois nos daquí de sen deixamos un espaciño, pois se queres facer algún chamamento, algún sponsor, algún anunciante pois isto é un espazo aquí para, para facelo, se credes. Mm, Esmonso non sei eh, se poden po ano, porque este ano xa casi está rematada uh -huh. a temporada, entonces po ano se poden axudar máis se eh, algún quere patrocinarnos ou algo, pois nunca ven mal. Pois non sei se quero engadir algo máis, Luis. No. Pois nós Si, nos, sí, nos quedemos de xa ser moita sorte o ao club, aos xogadores que aqueles lesionados que se repoñan e por suposto que bueno, que Seoano que podes pois continuar xogando e saloitar en pois pros primeiros postos que que steades aí por suposto. Moitísimas sí. gracias, Luis, por acompañarnos esta mañá. Grociñas. Vale,